بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنزمونغو مينج ورحمة موينج ورحمة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولاً أولي أجنحة مثنا وثلاثة ورباع Yazidu fil khalqi ma yashaa. inna allaha ala kulli shei intadir. njema ni za mwenyezi mungu, muumba wambingu na ardhi ali wafanya malaika kuwa wajumbe wanyembawa wa mbili mbili na tatu, tatu na nene. Uzidisha katika kuumba pendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama mumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-aziz al-hakim. Rehma ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuizuia na anayoizuia hapana wa kuipeleka isipokuwa 9. Mwenye Nguvu, Mwenye Hikma. Yaa Aayyuhan nasu dhkruu ni'mata Allahi alaykum. Hel min khaliqin ghayru Allahi yarzukukum min wal ardu? La ilaha illa huwa faanna tu'fakoon. Enyi watu, kumbukeni za mwenyezi mungu juoyenu Ati yupo muumba mungine ya mwenyezi mungu anekupeni riski kutoka mbinguni na kwenye ardhi, Hapana mungu ila yeyetu Basi wapi mnakogeuzwa. Wa in yukadhibuka fakad kudhibat rusulum min kablik Wa ila Allahi turjaul umur Na waki kukanusha Basi welikwisha kanushwa mitume kabla yako Na mambo yote yatarudishwa kwa mwenyezi mungu Ya ayyuhannasu inna waada Allahi hakkum Fala tagurrannakumul hayatu dunya Fala tagurrannakumul hayatu dunya Wala yagurrannakum Billahi lgarur Enjuatu Hakika ahadi ya mwenyezi mungu ni ya kweli Basi asikudanga njeni ya dunia Waalam danganyifu asikudanga njeni juu ya mwenyezi mungu Inna lakum radu Fattakhiduhu raduwa Inna ma yaduuhizbahu liyakunu min ashabi ssaeer Haki ka shaytani ni adui yenu basi mfanyeni kuwa ni adui wani yeye analiita kundi lake liwe katika watu wa motoni alladhina kafaru lahum adhabun shadidun walladhina amanu waamilu ssalihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir waliqfuru watakuwa na adhabu kali Na amini, na wakati nda mema watapata msamaha na ujira mkubwa. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Surati Fatir imetereka Makka Sura imefunguliwa kwa kumsifu Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi bila ya rwaza mwenye kuwafanya malaika kuwa ni wajumbe wa kuwatuma kwa waje wake malaika hao wanambawa zaidi ndani na mbali mbali fadhila yoyote anayowapelekea watu hapana wa na anaoizuia hapana wa kuipeleka Mwenyezi Mungu anawataka watu waikumbuke neema kwani hapana muumba mwingine aliyepo pamoja naye wa pariski wala hapana Mungu pamoja naye wa kumuendea na watu wamekanusha wito wako lakini wewe unayo mazingatio kwa yaliowapitia mitume waliyotangulia nawe unayo ya kuwaliwaza kwa walioaahidi kuwa watarjia kwetu na wajibu wa watu wasidanganyike na dunia na mapambo yake na asiwadanganye shetani na shauri yake ni fupi Haipindukii kuliko kuwapeleka hao wafuasi wake kwenye mangamizo. Na mwenye kumfuata atamongoza ampeleke motoni. Wala hawawisawa, mwenye kumpambia shetani vitendo vyake viovu na aliyemwacha. Ilivyokuwa shani ya watu ni hiyo, basi usisitike kwa kutoamini kwao, kwani mwenye kuyapeleka mawingu na akahuisha kwaayo kilichokufa, atawafufua wafu kwa ajili ya hisabu na malipo. Mwenye kutaka nguvu atafute nguvu kwa Mwenyezi Mungu na mwenye kutafuta nguvu kwa mwinginewe, wewe atamdhalilisha na vitendo vya waja vinapanda kuendea kwake yeye basi huvikubali vitendo vya waumini na huviangusha vitendo vya makafiri na dalili ya uwezo wake kufufua na kukusanya siku ya kiyama ni kuwa akamuumba mwanadamu kutokana na udongo kisha kutokana na toli la manii tena akawafanya mwanamume na mwanamke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 Na siku ya kiyama hao wataukataa ushirikina waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Na yeye ni muadilifu, amembebesha kila mtu amali yake. Na wanaelekezwa mitume wawakusudie kwa wito wao wale wanaomuogopa Mwenyezi Mungu na kazi ya mtume ni kuwaonya watu wake na hapana umma wote ila ulipitiwa na Mwenyaji. Sura tena inarejea kwenye dalili za uweza kudra ya Mwenyezi Mungu.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 Hakuna mwishu huko Wala kupunguzi wa athabu yake Atataka rejezo duniani ili atingeneze vitendovi yake Na ya likwisha piwa muhula wakukumbuka Lau kuwa ni mwenye kukumbuka Na aliwajia muonyeaji Na yezo behanahu amekufanyeni ni warifi Wa walio katika ardhi naye ye anayizuia mbingu isiondoke Na wanye inali wali yapakuamba Akiwajia muonyeaji hapa shaka watakua waongofu zaidi Kuliko walio watangulia. Alipuajia wakatakabar. Basi vitibivyao vika wangukia wenyewe. Na wao hawakumkadiria mwenyezi mungu anavyo stahiki ukadiriwa. Na lau kuwa mwenyezi mungu angeli watu wa duniani kwa wanawa yafanya asingeli mwacha mnyama ya yote. Lakini akakirisha mpaka muda wao. Ukifika basi hakika mwenyezi mungu ni mwenye kuwa o na wajawake. Anaisitahiki sifanjema ni mwenyezi mungu peke yake. Yee diee yelezi fanyambingu na ardhi kawabila kwa puru waza, ya kuiga mfano wake. Na yee diee yele wajali ya malaika kuwani wajumbe kuwatuma kwa vyumbe vyake. wao hao wow, wanambawa zaida limbali mbali mbili mbili tatu tatu na nene. Yee ye, uzidisha katika kumba kwa ke kama atakavyo uzidisha. Hashi na kitu, Hakika mwenyezi mungu anawweza mkubwa juu ya kila kitu Mwenyezi mungu wakipeleka rehma kwa watu Rehma yoyote ilaiwayo Ikiwa nimvuwa, au neima, au amani, au hikma Hapana mtu yeyote ya yote yawezae ya na kwa nyima. Na chochote katika hivyo kikizuilia yeye, Basi hapana mmoja yawezae ya kukifungulia Isipo kwa yeye mwenyewe Na yeye jie mwenye kushinda ambaye hashidwi Mwenye hikmasi ya kosea Enyi watu kumbuke ninaema za mwenyezi mungu zizojuyenu Kwa kuzishukuru na kutimiza hakiyake Na mkiri hayo ya ndani ya nafsizenu Ya kwa mba hapana muumbaisipoku wa mwenyezi mungu Ambaye anakuruzukuni kutoka mbinguni Kwa zinavivite remsha, na kutoka kwenye ardhi Kwa vina humo Ambaye vina kuleteni wa Hapa na mungu isipoku wa yeye, ane, waruzuku wa jawake. Basi ya waje, na vioge uzomka, cheta ya mumba wenu, na mwenye kukuruzukuni, mkaende ya kumshirikisha katika imada yake. Na hao makafiri, waka umu yako, waka kwa uongo ufuli Basi wewe, wasitahamiliye, kwani ni mitume wakabla yako, walikuisha vile vile, na wakavumilia fumilia, kwa alivyo kathibishwa ampaka, wakashinda. Na mambo yote ya daraja kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Enye watu hakika hadia ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo ya kuvuliwa na maliipo na ushindi ni haki ya kweli. Basi msiiache dunie kwa kadaini na akhirah wala shetania kwa kadaini mkaachakuwafuata mitume na akakupenita makuwa mtasamehewa na hali huko mnaendelea na maasi. Hakika shetani ni adui yenu wakale msikadaike kwa hali zake. Na nyi mchukulie ni kuwani yenu kwani hakika yeya, na waito afuwasi waki, wapatikuwa watu wa moto, wakao kwa nguvu, na wala hawaiti kwa jingine lo. kufuru mwenyezi mungu na mitume wake, watapata athamukali, na wanamu mwenyezi mungu na mitume wake, na wakatenda mema, watapewa, kutokana na mwenyezi mungu, kusamee wa yao, na ujiram mkubwa kwa vitendo vyao